capitolul 21 Rațiune și percepție Introducere Proiecția face percepția. Lumea pe care o vezi e ce ei ai dat tu și nimic mai mult. Dar deși nu e nimic mai mult, nu e nici mai puțin. Iată de ce pentru tine ea este importantă. E mărturia stării tale mentale, reprezentarea exterioară a unei condiții interioare. Cum gândește omul, așa și percepe. De aceea nu căuta să schimbi lumea, ci alege să îți schimbi gândirea la adresa lumii. Percepția e un rezultat, nu o cauză. Iată de ce ordinea dificultății miracolelor e un nonsens. Tot ce e privit cu viziune e vindecat și sfânt. Tot ce e perceput fără viziune nu are înțeles și unde nu e înțeles e haos. O sânda veșnică e judecata pe care o pronunți asupra ta și pe aceasta o vei proiecta asupra lumii. Vezi-o o sândită și nu vezi decât ce ai făcut să îl rănești pe fiul lui Dumnezeu. Dacă vezi dezastru și catastrofă, ai încerca să-l răstignești. Dacă vezi sfințenie și speranță, te-ai alăturat voi lui Dumnezeu de a le libera. Nu există opțiuni la mijloc între aceste două decizii și vei vedea mărturia opțiunii tale și vei învăța să recunoști de aici pentru care ai optat. Lumea pe care o vezi nu face decât să îți arate câtă bucurie ți-ai îngăduit să vezi în tine și să accepti să ai. Și dacă acesta este înțelesul ei, atunci puterea de a-i da bucurie trebuie să fie în tine. Cântecul uitat nu uita că lumea pe care o văd nevăzătorii trebuie să fie închipuită, căci nu știu cum arată ea de fapt. Trebuie să deducă ce s-ar putea vedea din dovezi veșnic indirecte și să își reconstruiască deducțiile pe măsură ce se împiedică și cad din cauza unor lucruri pe care nu le-au recunoscut sau trecu bine prin uși deschise pe care le-au crezut închise. Tot așa și tu nu vezi. Indiciile pe care le urmează deducțiile tale sunt greșite, așa că te împiedici și cazi din cauza unor pietre pe care nu le-ai recunoscut, dar nu îți dai seama că poți trece prin uși pe care le-ai crezut închise, dar care stau deschise înaintea ochilor nevăzători, așteptând să te primească. Ce prostie să încerci să judești ce ai putea în schimb să vezi. Nu e necesar să îți închipui cum trebuie să arate lumea. Ea trebuie văzută înainte de a o recunoaște drept ce e. Ți se poate arăta ce uși sunt deschise și poți vedea unde stă siguranța. Care drum te duce la întuneric, care la lumină. Judecata te va îndrepta mereu în direcții greșite, dar viziunea ți arată pe unde să mergi. De ce să ghicești? Nu e nevoie să înveți prin durere, iar lecțiile blânde se însușesc cu voioșie și se reamintesc bucuros. Ce te face fericit vrei să înveți și să nu uiți, nu pe ele le refuzi. Întrebarea ta e dacă mijlocul prin care se învață acest curs îți va aduce bucuria pe care o promite. Dacă ai crede că ți-o va aduce, învățarea lui nu ar fi o problemă. Nu ești un student fericit încă pentru că mai ești nesigur că viziunea îți va da mai mult decât judecata și ai învățat că nu le poți avea pe amândouă. Orbii se deprind cu lumea lor adaptându-se la ea, ei socotesc că știu cum să se descurce în ea. Au învățat cum, nu prin lecții voioase, ci prin necesitatea dură a limitelor pe care au crezut că nu le pot depăși. Și, crezând asta în continuare, țin la aceste lecții și se agață de ele pentru că nu pot vedea. Nu înțeleg că lecțiile îi țin orbi, asta ei nu cred. Așa că păstrează în închipuire lumea pe care au învățat să o vadă, crezând că au de ales între nimic și ea. Ei urăsc lumea pe care au învățat-o prin durere și tot ce cred că e în ea are menirea să le reamintească tocmai că sunt incompleți și văduviți atât de crunt. Așa definesc ei viața și locul unde trăiesc, adaptându-se la el după cum s -o ei că trebuie, temându-se să nu piardă puținul pe care îl au. Așa stau lucrurile cu toți cei ce consideră trupul tot ce au, atât ei cât și frații lor. Deși încearcă să ajungă unul la altul, le tot mereu. Așa că se adaptează la singurătate, crezând că păstrarea trupului înseamnă mântuirea puținului pe care îl au. Ascultă și încearcă să vezi dacă ți-aduce aminte lucrurile despre care vom vorbi acum. Ascultă, poate prinzi o aluzie la o străveche stare nu de tot uitată, vagă poate și totuși nu total străină, ca un cântec al cărui nume l-ai uitat de mult și nu-ți mai amintești deloc împrejurările în care l-ai auzit. Nu ai reținut întregul cântec, ci doar un fir din melodie, nelegat de nicio ființă, de niciun loc și de nimic ca nume. Dar îți aduce aminte doar din acest crâmpei cât de frumos era cântecul, cât de minunat cadrul în care l-ai auzit, cum i-ai mai iubit pe cei ce erau de față și ascultau cu tine. Notele nu sunt nimic, dar le-ai ținut cu tine nu de dragul lor, ci ca aluzie ușoară la ce te-ar face doar să plângi dacă ți-ai aminti ce drag ți-a fost. Ți-ai putea aminti, dar te -temi, crezând că i pierde lumea pe care ai învățat-o de atunci încoace și totuși știi că nimic din ce ai învățat în lume nu ți-e pe jumătate la fel de drag. Ascultă și vezi dacă ți-amintești un străvechi cântec pe care l-ai știut cu mult în urmă și pe care l-ai îndrăgit mai mult decât orice melodie la care te-ai învățat să ții de atunci. Dincolo de trup, dincolo de soare și de stele, de tot ce vezi și totuși oarecum familiar, e un arc de lumină aurie ce se întinde înaintea ta într-un mare cerc strălucitor. Și tot cercul se umple de lumină sub ochii tăi, marginile cercului dispar și ce este în el nu mai e cuprins deloc. Lumina se dilată și acoperă totul extinzându-se la infinit de apururi strălucitoare, neîntreruptă și nelimitată. În el, totul e unit într-o perfectă continuitate și nu e posibil să îți închipui că ar putea exista ceva pe din afară, căci nu există loc în care să nu fie lumina respectivă. Iată viziunea Fiului lui Dumnezeu pe care îl cunoști bine, iată chipul celui ce își cunoaște Tatăl, iată amintirea celui ce ești, o parte din asta cu întregul pe dinăuntru, unit cu totul după cum totul E și el, unit în tine. Acceptă viziunea care îți poate arăta așa ceva nu trupul. ști cântecul străvec și îl ști bine, nimic nu-ți va fi vreodată la fel de dragă acest timp străvec de iubire pe care fiul lui Dumnezeu continuă să-i cânte tatălui său. Și acum, orbii pot să vadă că și același cântec pe care îl cântă ei în cinstea creatorului lor, îi prea și pe ei. Orbirea pe care au făurit-o nu va ține pieptă mintirea acestui cântec, ci vor vedea viziunea Fiului lui Dumnezeu amintindu-și cine e cel despre care cântă. Ce este un miracol dacă nu această reamintire și cine nu are în el această amintire? Lumina dintr-unul o trezește în toți și când dovezi vezi al tău, frate, chiar că ți-o amintești pentru toți. Răspunderea pentru vedere am tot spus cât de puțin ți se cere ca să înveți cursul acesta. Ai nevoie de aceeași mică disponibilitate să ți se transforme întreaga relație în bucurie. Micul, dar pe care îl oferi Spiritului Sfânt, în schimbul căruia El îți dă totul. Prea puținul pe care se bazează mântuirea, mica a minții prin care răstignirea se preschimbă în înviere. Și fiind de adevărat e atât de simplu încât nu poate să nu fie înțeles pe deplin. Respins, da, dar nu și ambigu iar dacă te pronunți în defavoarea lui acum, nu o vei face din cauza că e obscur, ci mai degrabă din cauza că prețul acesta mic a părut, după judecata ta, un preț prea mare pentru pace. Acesta e singurul lucru pe care trebuie să-l faci ca să ți se dea de toate, viziune, fericire, liberare de durere și scăpare de plină de păcat. Nu trebuie să spui decât următorul lucru, dar spune-l cu convingere și fără rezerve, pentru că în el stă puterea mântuirii. Sunt răspunzător pentru ce văd. Eu aleg sentimentele prin care trec, și tot eu decid obiectivul pe care vreau să îl ating. Și tot ce pare să mi se întâmple, cer și primesc după cum am cerut. Nu te mai amăgi că ești neputincio în fața ce ți se face, recunoaște doar că te-ai înșelat, și toate efectele greșelilor tale o să dispară. E cu neputință ca Fiul lui Dumnezeu să fie la discreția unor evenimente din afara lui. E cu neputință ca lucrurile ce îi se întâmplă să nu fi fost propria lui alegere. Puterea lui de decizie este determinantă a fiecarei situații în care pare să se găsească întâmplător sau accidental. Nici accidentul, nici întâmplarea nu sunt posibile în cadrul universului după cum l-a creat Dumnezeu, în afara căruia nimic nu există. Dacă suferi, ai decis că obiectivul tău este păcatul. Dacă ești fericit, i -ai dat puterea de decizie. Ze celui care trebuie să decidă în locul tău pentru Dumnezeu. Acesta este micul dar pe care îi ofer Spiritului Sfânt și chiar și pe acesta ți-l dă ca să-ți dai. Căci prin acest dar ți se dă puterea să îți eliberezi mântuitorul ca să îți dea mântuire. Nu-i pismui atunci acest mic prinos. Nu-l aduci și vei ține lumea cum o vezi acum. Adul și tot ce vezi se va duce odată cu el. Nici când nu s-a dat atât de mult pentru atât de puțin. Acest schimb se efectuează și se menține în clipa sfântă. Aici lumea pe care nu o vrei e adusă la cea pe care o vrei și tot aici ți se dă cea pe care o vrei pentru că o vrei. Dar în vederea acestui schimb, trebuie să recunoști mai întâi puterea vrerii tale. trebuie să îi accepti puterea, nu slăbiciunea. Trebuie să percepi că ceea ce e suficient de puternic să facă o lume, poate să se și desprinde de ea și poate să accepte corecția dacă e dispus să vadă că nu a avut dreptate. Lumea pe care o vezi nu e decât mărturia de șartă că ai avut dreptate. Martorul acesta e dement. Tu l-ai instruit ce mărturie să depună și când ți-a reprodus-o l-ai ascultat și te-ai convins că ceea ce vede e adevărat. Tu ți-ai făcut-o. Vezi asta și vei vedea și circularitatea raționamentului pe care se bazează vederea ta. Aceasta nu ți-a fost dată, ci a fost darul pe care vi l-ai făcut tu ție și fratelui tău. Fii dispus atunci să îi se ia și să fie înlocuit cu adevărul. Și uitându-te la schimbarea din el, ți se va da să o vezi în tine. Poate nu vezi că ai nevoie să aduci acest mic prinos. Uită-te atunci mai atent la ce este și vezi în el foarte simplu toată schimbarea separării cu mântuirea. Eul nu e decât ideea că fiului lui Dumnezeu pot să îi se întâmple lucruri fără voia lui și, prin urmare, fără voia creatorului său, a cărui voie nu poate fi separată de a lui. Iată cu ce și-a înlocuit fiului lui Dumnezeu voia o revoltă smintită împotriva unui lucru care trebuie să fie dea pururi. Iată -i afirmația că are puterea să-l facă neputincios pe Dumnezeu și să o preia el însuși, Sănddu-se astfel fără ce i-a voi Dumnezeu. Iată ideea smintită pe care ai așezat-o cu sfințenie pe altarele tale și pe care o venerezi, și tot ce o să pare să îți atace credința, că ți-a investit-o Nu te considera necredincios căci încrederea și convingerea cu care crezi în ea sunt într-adevăr puternice. Spiritul sfânt îți poate da credința în sfințenie și viziunea să ovesc cu destulă ușurință. Dar nu ai lăsat deschis și neocupat altarul în care șau locul aceste daruri, unde ar. Trebui trebuie să fie ele, ți-ai instalat idolii unui alt lucru și dai realitatea acestei alte voi care pare să îți spună ce trebuie să se întâmple. Iar dacă ți-ar arăta altceva, trebuie așadar să pară ireal. Tot ce ți se cere e să faci loc adevărului, nu ți se cere să faci ceva peste puterea ta de înțelegere. Tot ce ți se cere să faci e să lași, să intre, să nu te mai amesteci în ceea ce se va întâmpla de la sine și să recunoști din nou pur și simplu prezența lucrurilor pe care ai crezut că l-ai lepădat. Fi dispus pentru o clipă să lași libere altarele de ce ai pus pe ele și nu vei putea să nu vezi ce e de fapt pe ele. Clipa sfântă nu e o clipă de creație, ci de recunoaștere, căci recunoașterea vine în urma viziunii și a suspendării judecății. Doar atunci este posibil să te uiți înăuntru și să vezi ce trebuie să fie acolo, cât se poate de deslușit și total independent de deducție și judecată. Desfacerea nu e sarcina ta, dar de tine depinde să o primești sau nu. Credința și dorința merg mână în mână, pentru că fiecare crede în ce vrea. Am spus deja că dorințele de șarte sunt modul în care eul traduce în viață ceea ce vrea. Nu există un mod mai bun de a demonstra puterea voinței și prin urmare a credinței de a-și face obiectivele să pară reale și posibile. Credința în ireal duce la adaptarea realității pentru a o face să corespundă obiectivului nebuniei. Obiectivul păcatului provoacă percepția unei lumini înfricoșătoare pentru a justifica scopul. Ce dorești vei vedea, iar dacă realitatea ei e falsă, o vei susține nedându seama de toate ajustările pe care le-ai introdus ca să o faci așa. Când viziunea e negată, confuzia dintre cauză și efect devine inevitabilă, scopul devine acum acela de a ține ascunsă cauza de efect și de a face efectul să pară o cauză. Această independență aparentă a efectului permite să fie considerat de sine stătător, capabil să servească drept cauza întâmplărilor și sentimentelor pe care cel ce l-a făcut crede că le cauzează acesta. Am vorbit mai devreme despre dorința ta de a-ți crea propriul creator și de a-i fi tată și nu fiu. Avem de a face aici cu aceeași dorință. Fiul este efectul a cărui cauza ar vrea să o nege. El pare astfel să fie cauza, producând efecte reale. Nimic nu poate avea efecte fără o cauză, iar a le confunda una cu alta înseamnă pur și simplu a nu înțelege nici una, nici alta. E nevoie să recunoști atât că tu ai făcut lumea pe care o vezi, cât și că tu nu te-ai creat pe tine însuți, căci sunt aceeași greșeală. Ce e necreat de creatorul tău nu are nicio influență asupra ta și dacă socotești cotești că lucrul ce l-ai făurit îți poate spune ce vezi și ce simți și îți pui credința în capacitatea lui de a-ți spune așa ceva, îți negi creatorul și crezi că te-ai făcut tu însuți. Căci dacă socotești că lumea pe care ai făcut-o are puterea să facă din tine ce vrea ea, confunzi fiul cu tatăl, cu sursa. Creațiile fiului sunt ca ale tatălui său, dar creându-le fiul nu se amăgește că e independent de propria lui sursă. Uniunea lui cu ea e sursa capacității lui de a crea. Separat de asta, el nu are puterea de a crea și ce făurește nu are niciun înțeles. Nu schimbă creația cu nimic, depinde întru totul de nebunia celui care l-a făcut și nu poate servi la justificarea nebuniei. Fratele tău crede că a făcut lumea împreună cu tine În felul acesta el neagă creația Împreună cu tine el crede că lumea pe care a făcut-o l-a făcut pe el În felul acesta el neagă că a făcut-o el Adevărul însă e că fratele tău și cu tine ați fost creați amândoi de un tată iubitor, care va a creat împreună și ca unitate. Vezi ce dovedește contrariul și îți negi întreaga realitate. Dar admite că tu ai făcut în secret tot ce pare să stea între fratele tău și tine, separându-vă unul de altul și de tatăl vostru, și clipa eliberării îți va parveni toate efectele lucrului făcut au dispărut pentru că sursa lui a fost descoperită. Pretinsa lui independență de sursă e ceea ce te ține prizonier. E aceeași greșeală ca impresia că ești independent de sursa prin care ai fost creat și din care nu ai plecat niciodată. Credință, convingere și viziune. Toate relațiile speciale au ca obiectiv păcatul, căci sunt târguiel cu realitatea înspre care se ajustează pretinsă unitate. Nu uita că a te târgui înseamnă a stabili o limită și că vei rî orice frate cu care ai o relație limitată. Poți încerca să respecti târgul încheiat numele corectitudinii, cerând uneori plată de la tine și mai des poate de la celălalt. Așa încerci prin corectitudine să ușurezi vinovăția ce decurge din scopul acceptat al relației. Iată de ce Spiritul Sfânt trebuie să îi schimbe scopul ca să-și o facă utilă lui și inofensivăție. Dacă accepti această schimbare, ai acceptat ideea de a face loc adevărului. Sursa păcatului a dispărut, îți poți închipui că îi mai resimți efectele, dar nu e scopul tău și nu îl mai vrei. Nimeni nu îngăduie în unui scop cât timp îl mai dorește, căci nimic nu e mai îndrăgit și mai ferit decât un țel pe care îl acceptă mintea. Pe acesta îl va urmări cu tristețe sau cu bucurie, dar mereu cu credință și cu stăruința pe care credința o aduce în mod inevitabil. Puterea credinței nu se recunoaște niciodată dacă e pusă în păcat, dar se recunoaște întotdeauna dacă e pusă în iubire. De ce ți se pare ciudat că o credință poate să mute și munții? Pentru o asemenea putere e chiar o ispravă mică, căci credința îl poate ține în lanțuri pe Fiul lui Dumnezeu cât timp se crede el în lanțuri. Iar dacă va scăpa din ele, când va scăpa din ele, va scăpa pentru că nu mai crede în ele, nemai crezând că îl pot încătușa și crezând în schimb în propria lui libertate. E imposibil să-ți pui credința egală în direcții opuse. Ce credință îi acord spăcatului, ei de la sfințenie. Și ce îi ofer sfințenie, ei sustras păcatului. Credința, convingerea și viziunea sunt mijloacele prin care se atinge țelul Sfințeniei. Prin ele, Spiritul Sfânt te conduce la lumea reală, departe de toate iluziile în care ți-ai spus credința. Asta e direcția lui, singura pe care o vede vreodată, iar când te abazi de la ea, el îți amintește că nu există decât una. Credința, convingerea și viziunea lui sunt toate pentru tine și când le vei accepta complet în locul lor tale, nu vei mai avea nevoie de ele căci credința, viziunea și convingerea au înțeles doar înainte de a atinge starea de certitudine. În cer, ele sunt necunoscute, dar la cer se ajunge prin ele. E imposibil ca fiului lui Dumnezeu să îi lipsească credința că își poate să aleagă unde o vrea. Necredința nu e lipsa credinței, ci credința în nimic. Credința acordată iluzilor nu e lipsită de putere că își prin ea fiul lui Dumnezeu se crede neputincios. În felul acesta își e necredincios lui însuși, dar e foarte credincios, iluzilor lui de sine. Căci tu ai făcut credința, percepția și convingerea ca mijloace de a pierde certitudinea și de a găsi păcatul. Această direcție smintită a fost alegerea ta și, prin credința ta în ce ai ales, ai făurit ce ai dorit. Spiritul Sfânt are o întrebuințare pentru toate mijloacele pentru păcat prin care ai căutat să îl găsești, dar în felul în care le folosește el, ele îndepărtează de păcat, căci scopul lui e în direcția opusă. El vede mijloacele pe care le dar nu și scopul în care le-ai făcut. Nu vrea să ți le ia, că -și vede valoarea pe care o au ca mijloace pentru ce îți voiește el. Tu ai făcut percepția pentru a-ți alege câțiva frați și a căuta cu ei păcatul. Spiritul Sfânt vede percepția ca un mijloc de a te învăța că viziunea unei relații sfinte e tot ce vrei să vezi. Atunci vei da sfințeniei credința ta dorind-o și crezând în ea naturintă dorinței tale. Credința și convingerea se prind acum de viziune că și toate mijloacele ce au servit păcatului cândva sunt redirijate acum înspre sfințenie. Că și ce socoți păcat e limitare, iar pe cel pe care încerci să-l limitezi la trup, îl urăști din cauză că îți face frică. Prin refuzul tău de a-l ierta, l ai condamnat la trup, pentru că îndrăgești mijloacele pentru păcat. În felul acesta, trupul are credința și convingerea ta, dar sfințenia ți-a elibera fratele, înlăturând ura prin înlăturarea fricii, nu ca simptom, ci la sursă. Cei ce vor să și elibereze frații de trup nu pot avea nicio frică. Ei au renunțat la mijloacele pentru păcat, alegând înlăturarea tuturor limitărilor. Deoarece vor să-și vadă frații în sfințenie, puterea credinței și a convingerii lor vede cu mult dincolo de trup, sprijinind viziunea și neîmpiedicând-o, dar au ales să recunoască mai întâi cât de mult a reușit credința lor să le limiteze înțelegerea lumii, dorind să i pună puterea altundeva în caz că li se dă un alt punct de vedere. Miracolele ce rezultă în urma acestei decizii se nasc tot din credință, cei ce aleg să își întoarcă privirile de la păcat primesc viziune și sunt conduși la sfințenie. Cei ce cred în păcat trebuie să creadă că Spiritul Sfânt cere sacrificiu, căci așa cred că se atinge scopul lor frate, Spiritul Sfânt știe că sacrificiul nu aduce nimic. El nu se târguiește și dacă încerci să-l limitezi, îl vei urâ pentru că ți-e frică. Darul pe care ți l-a dat el întrece tot ce stă de partea aceasta a cerului. Clipa recunoașterii lui se apropie. Unește-ți conștiența cu ce s-a unit deja. Credința pe care i-o acorzi fratelui tău poate realiza acest lucru, și cel ce iubește lumea o vede pentru tine fără nicio pată de păcat asupra ei și în inocența ce îi face vederea la fel de frumoasă cum e cerul. Credința ta în sacrificiu i-a dat acestuia o mare putere în ochii tăi, atâta doar că nu-ți dai seama că din cauza lui nu poți să vezi, căci numai unui trup i se poate cere sacrificiu de către un alt trup. Mintea nu ar putea nici să și ceară, nici să și dea, dar nici trupul. Intenția este în minte care încearcă să folosească trupul pentru a realiza mijloacele pentru păcat în care crede mintea. În felul acesta, cei ce prețuiesc Păcatul cred inevitabil în unitatea dintre minte și trup, așa că sacrificiul este invariabil un mijloc de a limita și deci de a urâ. Crezi că pe Spiritul Sfânt îl interesează așa ceva? El nu-ți dă tocmai lucrul din care urmărește să te scoată. Tu crezi că vrea să te lipsească de ceva spre binele tău, dar binele și lipsirea se bat cap în cap și nu se pot îmbina cu în niciun fel. E ca și cum ai spune că soarele și luna sunt una pentru că însoțesc ziua și noaptea, așa că trebuie împinate. Dar vederea unuia dintre ele e doar un semn că celălalt s-a făcut nevăzut și nu e posibil ca lucrul care te lumină să fie una cu celălalt cărui vedere depinde de întuneric. Niciunul dintre ele nu cere sacrificiul celuilalt, dar fiecare în parte depinde de absența celuilalt. Trupul a fost făcut să fie un sacrificiu închinat păcatului și în întuneric tot așa se și vede. Dar în lumina viziunii se vede cu totul altfel. Poți avea credință că va sluji obiectivului Spiritului Sfânt și îi poți da puterea de a sluji ca mijloc de a-i ajuta pe orbi să vadă. Văzând însă, ei se uită Dincolo de el, așa cum faci și tu. Convingerea și credința pe care i le a acordat își au locul dincolo de el. Ți-ai dat percepția și convingerea și credința de la minte la trup. Lasă-le acum să fie înapoiate celei care le-a produs și care le poate folosi în continuare să se mântuiască de ceea ce a făcut. Frica de a te uita înăuntru Spiritul Sfânt nu te va învăța niciodată că ești un păcătos, greșelile le va corecta, dar asta nu îi provoacă frică nimănui. Ți-e frică să te uiți înăuntru și să vezi păcatul care crezi că e acolo, asta nu ți-e frică să admiți. Frica în asociere cu păcatul, eu o consideră nimerită și surâ de aprobator. Nu e frică să te lase să te rușinezi, nu se îndoiește de credința și convingerea cu care crezi în păcat, templele lui nu se cutremură din pricina acestui lucru. Credința ta că păcatul e acolo nu face decât să ateste că dorești să fie acolo ca să îl vezi. Aceasta doar pare să fie sursa fricii. Aduse aminte că Eul nu e singur, domnia lui e temperată și se teme de dușmanul lui necunoscut, de cel pe care nici măcar nu poate să l vadă. Cu voce tare, Eul îți spune să nu te uiți înăuntru, pentru că dacă te uiți, vei da cu ochii de păcat și Dumnezeu te va orbi. Tu crești ce spune, așa că nu te uiți. Dar nu asta e frica ascunsă a Eului și nici a ta, care îl slujești. Eul susține sus și tare că asta este prea tare și prea des, și sub aceste strigăte constante și declarații nebunite, Eul nu e sigur că e așa. Sub frica de a te uita înăuntru din cauza păcatului mai este o frică, una care face Eul să tremure. Ce-ar fi dacă te uita înăuntru și nu ai vedea niciun păcat? Iată întrebarea înfricoșătoare pe care eu nu o pune niciodată. Iar tu, care o pui acum, îi ameninți prea serios întregul sistem defensiv să se mai obosească să pretindă a-ți fi prieteni. Cei ce s-au unit cu frații lor s-au desprins de convingerea că identitatea lor este în eu. O relație sfântă e una în care te unești cu ce face, într-adevăr, parte din tine. Convingerea cu care crezi în păcați, a fost deja zdruncinată și nu mai ești acum într totul nedispus să te uiți înăuntru și să nu-l vezi. Eliberarea ta e încă numai parțială, încă limitată și incompletă, dar rodită înăuntrul tău. Nemai fiind complet nebun, ai fost dispus să-ți privești o mare parte din demență și să-i recunoști nebunia. Credința ta se mută în interior, dincolo de demență, spre rațiune, iar Eul nu vrea să audă ce îți spune rațiunea acum. Scopul Spiritului Sfânt a fost acceptat de partea minții tale de care nu știe Eul. Nici tu nu ai știut și totuși această parte cu care acum te identifici nu se teme să se privească. Nu știe, de păcat. Cum ar fi putut altfel să fie dispusă să își vadă propriul scop într-al Spiritului Sfânt? Această parte ți-a văzut fratele și l-a recunoscut prea bine de când a început timpul și nu a dorit decât să se unească cu el și să fie liberă din nou cum a fost odată. A tot așteptat nașterea libertății, un semn că ai acceptat să fie liberat. Și acum recunoști că nu eul a fost cel ce s-a unit cu scopul Spiritului Sfânt, așa că trebuie să fi fost altceva. Nu o considera o nebunie. Că o spune rațiunea ta și rezultă foarte bine din ce ai învățat deja. Nu există inconsecvență în, în ce te învață Spiritul Sfânt. Așa reacționează cei sănătoși la minte. Ai perceput nebunia eiului și nu te-ai înspăimântat, căci nu ai ales să o împărtășești. Uneori te mai înșală încă, dar în momentele în care ești mai sănătos la minte ai urelile lui, nu te-l mărmuresc de groază, că-și-ți dai seama că toate darurile pe care vrea să-ți le sustragă, în furia de dorința ta, în de a te uita înăuntru, nu le vrei. O mai rămas câteva nimicuri ce par încă să-ți fure ochiul cu lucirea lor dar nu vei vinde cerul să le ai. Iar acum, Eului chiar că este frică, dar ce aude el cu groază, cealaltă parte aude ca muzica cea mai dulce. Cântecul ce a fost dor să îl audă de când ți-a intrat în minte Eul pentru prima oară. Slăbiciunea Eului este puterea ei. Cântecul libertății ce ridică în slăvi o altă lume îi aduce speranța păcii, căci și amintește cerul și vede acum că cerul a ajuns pe pământ în sfârșit unde domnia Eului nu l-a lăsat să intre atât de multă vreme. Cerul a sosit pentru că și-a găsit o casă în relația ta pe pământ, iar pământul nu mai poate ține lucrul căruia i s-a dat cerul ca bun al său. Privește-ți fratele cu blândețe și ține minte că slăbiciunea eului se dezvoluie atât în ochii lui cât și în trai tăi ce a vrut eul să se pare, s-a întâlnit și s-a unit și privește eul fără frică. Puiul e inocent și fără de păcat, urmează calea certitudinii cu bucurie, să nu te rețină dementa, menta, insistență, a fricii că certitudinea stă în îndoială. Așa ceva nu are sens, ce contează cât de tare se declară. Ce e lipsit de sens, nu capătă înțeles prin repetiție și larmă. Calea liniștită e deschisă, urmează bucuros și nu pune sub semnul întrebării ce trebuie să fie. Funcția rațiunii Percepția selectează și face lumea pe care o vezi, o compune literalmente după cum îi dictează mintea. Legile, dimensiunii, formei și luminozității s-ar aplica poate dacă alte lucruri ar fi egale. Nu sunt egale, căci e mult mai probabil că o să descoperi ceea ce cauți decât ce ai prefera să nu vezi deși domoală și subțire, vocea care vorbește pentru Dumnezeu nu e înăbușită pentru cine vrea să o audă de toate țipetele răgușite ale lui și de iurelile lui fără sens. Percepția e o alegere, nu un fapt, dar de această alegere depinde mult mai mult decât îți dai tu încă seama, căci de vocea pe care alegi să o auzi și de ce alegi să vezi depinde întru totul ce ești convins că ești. Percepția nu e decât o mărturia a convingerii acestea, niciodată a realității. Ia îți poate însă arăta condițiile în care e posibil să conștientizezi realitatea sau cele în care conștiența realității nu ar putea să fie nici când. Realitatea nu are nevoie de cooperare din partea ta pentru a fi, ea însăși, dar conștientizarea ei de către tine îți necesită ajutorul pentru că e opțiunea ta. Ascultă ce îți spune Eul și vezi ce te îndrumă el să vezi. Precis te vei vedea minuscul, vulnerabil și înfricoșat. Te vei simți deprimat, lipsit de valoare, efemer, și ireal. Vei crede că ești prada neajutorată a unor forțe ce îți depășesc cu mult controlul și sunt cu mult mai vânjoase decât tine. Și vei crede că lumea pe care ai făcut-o îți dirijează destinul, că asta va fi credința ta. Dar să nu crezi că, fiindcă e credința ta, ea și face realitatea. Există o altă viziune și o altă voce în care stă libertatea ta, așteptând doar opțiunea ta. Și dacă îți pui credința în ele, vei percepe un alt sine în tine. Acest alt sine vede miracolele ca firești. Ei sunt la fel de simple și de firești ca trupului respirația. Ele sunt răspunsul evident la strigătele de ajutor singurul pe care îl dă. Eului, miracolele îi par nefirești pentru că nu înțelege cum se pot influența reciproc niște minți separate. Nici nu ar putea să se influențeze. Dar mințile nu pot fi separate. Acest alt sine e cât se poate de conștient de asta. El recunoaște așadar că miracolele nu afectează mintea altuia ci numai propria sa minte. Ele schimbă întotdeauna mintea ta, alta nu există. Nu-ți dai seama chiar cât de afectată este rațiunea de a separării. Rațiunea asta în sinele celălalt pe care l-ai desprins de conștiința ta și tot ce ai lăsat să îți rămână în conștiință nu e capabil de rațiune. Cum poate segmentul minții lipsit de rațiune să înțeleagă? ce este rațiunea sau să priceapă informațiile pe care ar vrea să-i le dea. Tot felul de întrebări pot apărea în el, dar dacă întrebarea de bază se naște din rațiune, nu o va pune. Ca tot ce naște din rațiune, întrebarea de bază e evidentă, simplă și de-a de nepusă. Dar să nu crezi că rațiunea nu i-ar putea răspunde. Planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta nu s-ar fi putut stabili fără voia și consimțământul tău. El trebuie să fi fost acceptat de Fiul lui Dumnezeu, căci Fiul trebuie să primească ce îi voie este Dumnezeu căci Dumnezeu nu voiește separat de el și nici voia lui Dumnezeu nu stă după timp să se împlinească. de aceea ce s-a unit cu voia lui Dumnezeu trebuie să fie acum în tine fiind un lucru veșnic tu trebuie să fii rezervat un loc în care să poată sta Spiritul Sfânt și în care el și este el trebuie să fi fost acolo de când a apărut nevoia de el și a fost satisfăcută în aceeași clipă așa ți-ar spune rațiunea dacă ai asculta. E clar însă că nu așa raționează Euul. Natura străină de eu a rațiunii tale este dovada faptului că nu vei găsi răspunsul acolo. Dar dacă trebuie să fie, trebuie să și existe. Și dacă există pentru tine și are libertatea ta ca scop ce i s-a dat, trebuie să fii liber să-l găsești. Planul lui Dumnezeu e simplu. Nici nu se învârte într-un cervicios, nici nu își zădărnicește scopul. El nu are gânduri în afara celor ce extind sinele, și în acestea trebuie să fie inclusă și voia ta. De aceea trebuie să existe o parte a ta care îi cunoaște voia și o împărtășește. Nu are sens să întrebi dacă ce trebuie să fie este, dar are sens să întrebi de ce nu ești conștient de ceea ce este, că și trebuie să existe un răspuns dacă planul lui Dumnezeu pentru mântuirea ta este complet, și trebuie să fie complet pentru că sursa lui nu cunoaște ce e aceea incomplet. Unde să fie răspunsul dacă nu în sursă? Și unde ești tu dacă nu acolo unde e acest răspuns? Propria ta identitate, un efect adevărat al acestei surse, la fel de mult ca răspunsul, trebuie atunci să fie la oaltă și același lucru. O, da, știi asta și știi chiar mai mult de atât. Dar orice parte a cunoașterii amenință disocierea la fel de mult ca întregul și veni toată cu orice parte. Iată partea pe care o poți accepta. Ce ți indică rațiunea poți să vezi, pentru că mărturiile de partea ei sunt clare. Numai cei ce sunt demenți poți să le desconsidere, iar tu ai trecut de această fază. Rațiunea în sine e un mijloc ce slujește scopului Spiritului Sfânt. Nu era interpretată și redirijată din obiectivul păcatului, cum sunt celelalte, căci rațiunea nu se numără printre mijloacele accesibile eului. Credința, percepția și convingerea pot fi investite greșit și pot servi atât nevoilor marelui amăgitor cât și adevărului, dar rațiunea nu își găsește locul în nebunie, nici nu poate fi ajustată să corespundă scopului acesteia. Credința și convingerea sunt puternice în nebunie, îndrumând percepția spre ce a prețuit mintea, dar rațiunea nu intră deloc în asta, căci dacă s-ar aplica rațiunea, percepția s-ar prăbuși numai decât. Nu există rațiune în demență, căci ea depinde într totul de absența rațiunii. Eul nu o folosește niciodată pentru că nu își dă seama de existența ei. Cei parțial al menți au acces la ea și numai ei au nevoie de ea. Cunoașterea nu depinde de ea, iar nebunia nu o lasă să intre. Prin voia ta unită cu a tatălui, partea minții în care stă rațiunea s-a consacrat desfacerii demenței. Aici s-a acceptat și împlinit simultan scopul Spiritului Sfânt. Rațiunea e străină de demențe, iar cei ce o folosesc au dobândit un mijloc care nu poate fi aplicat păcatului cunoașterea depășește cu mult orice posibilitate de a fi dobândită, dar rațiunea poate servi la deschiderea ușilor pe care le închisă îi oprește accesul. Ai ajuns foarte aproape de acest moment, credința și convingerea s-au reorientat și ai pus întrebarea pe care eul nu o va pune niciodată. Oare nu îți spune acum rațiunea că întrebarea trebuie să fi venit din ceva ce nu cunoști, dar care trebuie să-ți aparțină? credința și convingerea susținute de rațiune nu pot să nu ducă la o percepție schimbată și prin această schimbare se face loc viziunii. Viziunea se extinde dincolo de ea însă și după cum face și scopul căruia îi slujește și toate mijloacele necesare în făptuirii ei. Rațiune versus nebunie Rațiunea nu poate vedea păcate, dar poate vedea greșeli și duce la corecția lor. Ea nu pune pres pe ele, ci pe corecția lor. Rațiunea îți va mai spune că atunci când crezi că păcătuiești, ceri ajutor. Dar dacă nu vei accepta ajutorul pe care îl ceri, nu vei crede că ești în măsură să îl dai. Așa că nu îl vei da, menținându-ți astfel convingerea că orice greșeală necorectată te amăgește în privința puterii tale de a o corecta. Dacă poate corecta și nu o să corecteze, -o atât ție cât și fratele tău. Iar dacă și ea, la aceeași convingere veți crede amândoi că sunteți osândiți. Te-ai putea scuti de așa ceva și pe tine și pe el căci rațiunea nu face loc corecției numai în tine. Corecția nu poate fi acceptată nici refuzată de tine fără fratele tău. Păcatul ar susține că poate, dar rațiunea spune că atât cât vezi păcatul într-unul Dintre voi, în fratele tău sau în tine, nu îl poți percepe inocent pe celălalt. Oare cine se consideră vinovat și vede o lume nepăcătoasă? Și cine poate să vadă o lume păcătoasă și să se vadă separat de ea? Păcatul ar susține că tu și fratele tău sunteți separați precis, dar rațiunea îți spune că asta precis e o greșeală. Dacă tu și fratele tău sunteți uniți, cum se face că aveți gânduri private? Și cum pot niște gânduri care intră în ce pare doar al tău să nu aibă niciun efect asupra ceea ce este al tău? Dacă mințile sunt unite, așa ceva este cu neputință. Nimeni nu poate gândi doar pentru el, după cum nici Dumnezeu nu gândește fără fiul său. Așa ceva ar fi posibil doar dacă amândoi ar fi în trupuri iar o minte ar putea gândi numai pentru ea doar dacă trupul ar fi minte, căci numai trupurile pot fi separate și ireale, deci casa nebuniei nu poate fi casa rațiunii, dar e ușor să părăsești casa nebuniei dacă vezi rațiunea. Nu părăsești demența mergând altundeva, ci o părăsești acceptând simplu rațiunea acolo unde a fost nebunia. Nebunia și rațiunea văd același lucruri, dar e cer că le privesc diferit. Nebunia e un atac la rațiune care o scoate din minte și ia locul. Rațiunea nu atacă, ci ia liniștită locul nebuniei, înlocuind-o dacă demenții aleg să o asculte. Dar cei demenții nu își cunosc voia, căci cred că văd trupul și își lasă nebunia să le spună că trupul e real. Rațiunea ar fi incapabilă de așa ceva și, dacă vrei să aperi trupul împotriva rațiunii, nu vei înțelege nici trupul, nici pe tine însuți trupul nu te separe de fratele tău și dacă socotești că vă separă ești dement dar nebunia are un scop și crede că are și mijloacele de a face scopul respectiv real să vezi trupul ca o barieră între ce îți spune rațiunea că trebuie să fie unit precis e o nebunie nici nu l-ai putea vedea dacă ai uzi glasul rațiunii ce poate sta între ce e continuu și dacă nu stă nimic cum pot fi ferite alte părți de cei intră într o parte iată ce ți-ar spune rațiunea gândește-te însă ce trebuie să recunoști dacă este să fie așa dacă alegi păcatul în locul vindecării, l-ai condamnat pe Fiul lui Dumnezeu la ceva ce nu se poate corecta. Îi spui prin ce ai ales că este osândit, separat de apururea de tine și de Tatălui, fără speranța unei reveniri cu bine. Iată ce îl înveți și vei învăța de la el exact ce l a învățat, căci poți să îl înveți numai că este cum l-ai vrea și ce alegi să fie el e ce alegi pentru tine, dar să nu o consideri ceva înfricoșător. Că ești unit cu el e fapt și nu interpretare. Cum poate fi înfrico înfricoșător un fapt? de nu cumva nu bate cu ce îndrăgești mai mult ca adevărul rațiunea îți va spune că faptul acesta e liberarea ta nici tu, nici fratele tău nu puteți fi atacați de unul singur, dar nici unul, nici celălalt nu puteți accepta în schimb un miracol fără ca celălalt să fie binecuvântat de el și vindecat de durere. Rațiunea, ca iubirea, te reasigură și nu caută să te înspăimânte. Ți s-a dat puterea de a-l vindeca pe Fiul lui Dumnezeu pentru că el trebuie să fie una cu tine. Ești răspunzător de felul în care ajunge să se vadă, iar rațiunea îți spune că ți-e dat să-i schimbi întreaga minte care e una cu tine într-o singură clipă. Și orice clipă la deplina corectare a greșelilor lui și la întregirea lui. În aceeași clipă în care alegi să te lași vindecat, întreaga lui mântuire se vede la fel de deplină ca a ta. Ți se dă rațiunea să înțelegi că e așa, și rațiunea binevoitoare ca scopul în slujba căruia se pune ca mijloc te scoate cu o din nebunie și te conduce spre țelul adevărului, iar aici te vei deparasa de povara negării adevărului. Asta e povara cea îngrozitoare, nu adevărul. Faptul că tu și fratele tău sunteți uniți e mântuirea ta, darul cerului, nu darul fricii. Îți pare cerul o povară? În nebunie, da. Și totuși, ce vede nebunia, rațiunea trebuie să risipească. Rațiunea te asigură că cerul este ceea ce vrei și tot ce vrei. Ascultă-l pe cel ce vorbește cu rațiune și îți aliniază rațiunea cu a lui. Fi dispus să lași rațiunea să fie mijlocul prin care el te va îndruma acum să îți depășești demența. Nu te ascunde în spatele demenței ca să scapi de rațiune. Lucrul pe care îl ascunde nebunia, Spiritul Sfânt continuă să-l arate tuturor ca să-l vadă bucuroși. Tu ești mântuitorul fratelui tău. El, e al tău. Rațiunea e tare fericită să vorbească despre asta. Tocmai iubirea a dat iubirii acest plan grațios. Și ce plănuiește iubirea, îi se seamănă într-o privință. Una fiind, ea vrea să înveți ce trebuie să fii. Și una fiind cu ea, precis e dată să dai ce ți-a dat ea și ce îți dă încă. Petreceți doar o clipă în acceptarea bucuroasă a ce-ți dat să-i dai fratelui tău și învață cu el ce vi s-a dat la amândoi. A da nu e mai bine cuvântat decât a primi dar nici mai puțin nu este. Fiul lui Dumnezeu e binecuvântat mereu ca unitate și în timp ce recunoștința lui vine spre tine... Cel ce l-ai binecuvântat, rațiunea îți va spune că nu se poate să te afli în afara binecuvântării. Recunoștința pe care ți-o oferă el îți amintește de mulțumirile pe care ți le aduce tatăl tău pentru că îl desăvârșești. Și doar aici îți spune rațiunea că poți să înțelegi ce trebuie să fii. Tatăl tău e la fel de aproape de tine ca fratele tău, dar ce ți-ar putea fi mai aproape decât propriul tău sine? Puterea pe care o ai asupra fiului lui Dumnezeu nu e o amenințare la adresa realității lui, ci doar o adeverire a ei. Dacă e liber deja, unde ar putea să i fie libertatea dacă nu în el însuși? Și dacă își neagă libertatea, cine ar putea să îl lege dacă nu el însuși? Dumnezeu nu e jocorit și nici fiul lui nu poate fi încătușat decât de propria-i dorință. Și tocmai prin propria-i dorință e eliberat. Iată-i puterea, nu slăbiciunea. El e la propria discreție și milă și unde alege să fie milostiv, e liber, dar unde alege să condamne în schimb, e ținut ca prizonier, așteptând în lanțuri să se grațieze singur. Ultima întrebare, fără răspuns. Nu vezi că toată nefericirea ta decurge din convingerea ciudată că ești neputincios? Neputința e prețul păcatului, starea de neputință e condiția păcatului, singura cerință pe care o are pentru a fi crezut. Numai neputincios și pot să creadă în el, enormitatea nu îi atrage decât pe cei ce se cred mici și numai cei ce cred mai întâi că sunt mici, Pot să vadă vreo atracție în asta. Trădarea Fiului lui Dumnezeu e mecanismul de apărare al celor ce nu se identifică cu Fiul. Și ești fie de partea lui, fie împotriva lui, fie îl iubești, fie îl ataci, fie îl protejezi unitatea, fie îl vezi sfărmat și ucis de atacul tău. Nimeni nu crede că Fiul lui Dumnezeu este neputincios, iar cei ce se văd neputincioși și precis nu se cred Fiul lui Dumnezeu. Ce altceva pot fi decât dușmanul lui? și ce altceva pot face decât să îi pizmuiască puterea și prin prisma lor să aibă frica ei. Aceștia sunt întunecați, tăcuți și temători, singuri și necomunicativi, temându-se că puterea fiului lui Dumnezeu îi va ucide și ridicându-și neputința împotriva lui. Ei se alătură armatei neputincioșilor să-și ducă războiul de răzbunare, mărăciune și ciudă împotriva lui, să-l facă una cu ei. Neștiind că sunt una cu el, ei nu știu pe cine urăsc, sunt o armată tare jalnică, fiecare parte la fel de capabil să-și atace fratele său, să se atace pe el însuși pe cât e de capabil să-și aducă aminte că au crezut că au o cauză comună. Frenetici, zgomotoși și tari par cei întunecați, dar nu și cunosc dușmanul, știind doar atât, că urăsc. În ură s-au întrunit, dar nu s-au unit unul cu altul, și dacă s-ar fi unit, ura ar fi imposibilă. Armata neputincioșilor trebuie dispersată în prezența puterii. Cei puternici nu trădează niciodată pentru că nu au nevoie să viseze la putere, nici să treacă de la vis la act. Cum ar reacționa o armată în vise? Absolut nici cum. Poate fi văzută atacând pe oricine cu orice, în vise nu există rațiune. O floare se preface într-o suliță înveninată, un copil devine un uriaș și un șoarece rage ca un leu, iar iubirea se preface la fel de ușor în ură. Asta nu e o armată, ci o casă de nebuni. Ce pare un atac planificat e balamuc. Armata neputincioșilor e tare slabă, nu are arme nici dușman. Da, poate invada lumea și își poate căuta un dușman, dar nu poate găsi ce nu există. Da, poate visa că și-a găsit un dușman, dar acesta se va schimba chiar în vreme ce îl atacă, așa că va fugi să-și găsească altul și altul și nu va ajunge niciodată la izbândă. Și tot fugind așa, se năpustește asupra ei, crezând că și-a zărit marele dușman ce scapă într-una atacului ei ucigași, preschimbându-se în altceva. Cât de perfid pare acest dușman ce se preschimbă așa încât e imposibil până și să-l recunoști. Ura însă trebuie să aibă o țintă. Credința în păcat nu poate exista fără un dușman. Din cei ce cred în păcat, cine ar îndrăzni să creadă că nu are dușman? Ar putea să admită că nimeni nu lasă ei de puteri? Rațiunea l-ar îndemna cu siguranță să nu mai caute ce nu e de găsit, dar mai întâi trebuie să fie dispusă să perceapă o lume în care acesta nu există. Nu e necesar să înțeleagă cum o poate vedea și nici nu trebuie să încerce, căci dacă se va concentra asupra unui lucru pe care nu îl poate înțelege, își va scoate în evidență neputința și va lăsa păcatul să îi spună că precis își este propriul lui dușman, dar să își spună aceste întrebări, asupra cărora trebuie să se pronunțe și asta se va face pentru el. Doresc o lume condusă de mine în locul unei lumi ce mă conduce? Doresc o lume în care sunt puternic și nu neputincios? Doresc o lume în care nu am dușmani și nu pot să păcătuiesc? Și vreau să văd ce am negat pentru că este adevărul? Poate că ai răspuns deja la primele trei întrebări, dar nu și la ultima, căci aceasta pare încă înfricoșătoare și diferită de celelalte. Rațiunea însă te asigură că sunt identice. Am spus că anul acesta va scoate în evidență identitatea lucrurilor identice. Această întrebare finală, chiar ultima, asupra căreia e necesar să te pronunți, mai pare să conțină o amenințare pe care celelalte și-au pierdut-o pentru tine. Iar această diferență închipuită îți atestă convingerea că adevărul poate fi dușmanul pe care încă trebuie să-l găsești. Deci ar părea să fie ultima speranță ce ți-a mai rămas să găsești păcatul și să nu accepti puterea. Nu uita că opțiunea între păcat și adevăr, neputință și putere e opțiunea între a ataca și a vindeca, căci vindecarea decurge din putere, iar atacul din neputință. Cel pe care îl ataci nu poți să vrei să-l vinde și cel pe care îl vrei vindeca trebuie să fie cel pe care ai ales să-l ferești de atac. Și ce e această decizie dacă nu opțiunea între a vedea cu ochii trupului și a lăsa să ți se reveleze prin viziune? Cum se ajunge în urma acestei decizii la efectele ei nu e problema ta, dar ce vrei să vezi trebuie să fie opțiunea ta. Cursul acesta privește cauza, nu efectul. Cântărește-ți atent răspunsul la ultima întrebare pe care ai lăsat-o tot fără răspuns și lasă-ți rațiunea să îți spună că trebuie să aibă un răspuns și că îi se răspunde în celelalte trei. Și atunci îți va fi clar că privind efectele păcatului sub orice formă, tot ce trebuie să faci e pur și simplu să te întrebi. Asta vreau să văd? Asta vreau? Asta e singura ta decizie, asta e condiția pentru ce se petrece. Modul în care se întâmplă e irrelevant, dar nu și motivul pentru care se întâmplă. Ai control asupra ei și dacă alegi să vezi o lume fără vreun în care nu ești neputincios, ți se vor da mijloacele să o vezi. De deci ce e atât de importantă ultima întrebare? Rațiunea îți va spune și de ce e identică cu celelalte trei, dar nu în ce privește timpul. Celelalte sunt decizii ce pot fi luate, lăsate și reluate, dar adevărul e constant și implică o stare în care oscilările sunt imposibile. Îți poți dori o lume pe care o conduci și care nu te conduce și te poți răzgândi. Poți dori să-ți schimbi neputința cu puterea și poți renunța la această dorință în clipa în care te atrage sclipirea unui păcat. Și poți să vrei să vezi o lume nepăcătoasă și să te lași ispitit de un dușman să îți folosești ochii trupului și să schimbi ce ți dorești. Ca și conținut, toate întrebările sunt identice. și fiecare de întreabă dacă ești dispus să schimbi lumea păcatului cu cea pe care o vede Spiritul Sfânt, din moment ce tocmai pe aceasta o neagă lumea păcatului. De aceea, cei ce văd păcatul, văd negarea lumii reale. Dar ultima întrebare adaugă dorința de constanță năzuinței tale de a vedea lumea reală, așa că dorința devine singura pe care o ai. Răspunzând da la ultima întrebare, adaugi sinceritate la deciziile pe care le-ai luat deja la celelalte întrebări, căci numai atunci vei renunța la opțiunea de a te mai răzgândi. Când nu o mai vrei pe aceasta, le-ai răspuns și celorlalte pe deplin. De ce crezi că ești nesigur că li s-a răspuns celorlalte? Ar mai fi oare necesar să fie puse atât de des dacă li s-ar fi răspuns? Dacă nu iei decizia finală, răspunsul e deopotrivă da și nu. Căci ai răspuns da, fără să percep că da, trebuie să însemne nu, nu. Nimeni nu decide împotriva fericirii sale, dar poate să o facă dacă nu vede că o face. Și dacă își vede fericirea într-o continuă schimbare, acum așa, acum altfel și acum o umbră eludantă, nelegată de nimic, chiar că decide împotriva ei. Fericirea eludantă sau fericirea în formă schimbătoare, care variază în funcție de loc și timp, e o iluzie fără înțeles. Fericirea trebuie să fie constantă pentru că se atinge renunțând la dorința de inconstant. Buguria nu poate fi percepută decât printr-o viziune constantă, iar viziunea constantă... Li se poate da celor ce doresc constanța. Puterea dorinței fiului lui Dumnezeu rămâne dovada că cel ce se vede neputincios se înșală. Dorește orice lucru vrei și îl vei privi și îi socotii real. Niciun gând nu poate fi lipsit de puterea de a elibera sau de a ucide și niciunul nu poate să părăsească mintea celui care l-a gândit sau să-l lase neafectat. Transformarea interioară Gândurile sunt atunci periculoase? Pentru trupuri, da. Gândurile ce par să ucidă sunt cele care îl învață pe cel ce le gândește că poate fi ucis. Așa că moare din cauza a ceea ce a învățat. Trece din viață în moarte, dovada finală că a prețuit inconstantul mai mult decât Constanța. Sigur, a crezut că vrea fericire, dar nu a dorit-o pentru că e adevărul și trebuie de aceea să fie constantă. Constanța bucuriei e o condiție complet străină de înțelegerea ta, dar dacă ți-ai putea închipui ce trebuie să fie, ai dori-o deși nu o înțelegi. Constan Fericirii nu are excepții, nici schimbări de niciun fel. E la fel de neclintită ca iubirea lui Dumnezeu față de creația sa, fiind la fel de sigură în viziunea ei, cum e și creatorul ei în ce cunoaște. Fericirea privește totul și vede că toate sunt același lucru. Ea nu vede efemerul că își dorește ca totul să fie ca ea și îl vede astfel. Nimic nu are puterea de a constanța, pentru că propria ei dorință nu poate fi clintită. Ea le parvine celor care văd că întrebarea finală este necesară sare celorlalte cu aceeași certitudine cu care pacea trebuie să le parvină celor care aleg să vindece și să nu judece. Rațiunea îți va spune că nu poți cere fericire în constant, căci dacă primești ce dorești și fericirea e constantă, atunci nu trebuie să o ceri decât o dată ca să o ai pentru totdeauna. Iar dacă nu o ai întotdeauna fiind tocmai ce este, nu ai cerut-o, căci nimeni nu poate să nu ceară un lucru pe care și îl dorește de la ceva ce crede că oferă oarece speranță că îl poate da. Poate să se înșele în ce cere, unde și de la ce, dar va cere, pentru că dorința e o cerere, o rugăminte făcută de cel căruia Dumnezeu însuși nu va putea nici când să nu îi răspundă. Dumnezeu a dat deja tot ce își dorește el cu adevărat, dar lucrul de care e nesigur, Dumnezeu nu poate să îi dea, căci nu și-l dorește cât timp rămâne nesigur, iar dăruirea lui Dumnezeu trebuie să fie incompletă dacă acesta nu e primit. Tu care întregești voia lui Dumnezeu și ești fericirea lui, a cărui voie e de o putere cu a lui, o putere care nu se pierde în iluziile tale, gândește-te atent de ce nu ești încă hotărât cum vei răspunde la ultima întrebare. Răspunsul tău la celelalte a făcut posibilă ajutarea ta să fii parțial deja întreg la minte și totuși ultima e cea care te întreabă de fapt dacă ești dispus să fii total întreg la minte. Ce e sfântă dacă nu a Apelul pe care ți-l adresează Dumnezeu să recunoști ce ți-a dat El. Iată marele apel la rațiune, conștientizarea lucrului ce poate fi văzut mereu, fericirea ce poate fi a ta întotdeauna, aici e pacea constantă pe care ai putea să o resimți într-una, aici ți se revelează ce... A negat negarea, căci aici s-a răspuns deja la ultima întrebare și ți s-a dat ce ceri, aici e viitorul acum, căci timpul e neputincios pentru că îți dorești ce nu se va schimba nici când, căci ai cerut să nu-ți dea nimic între sfințenia relației tale și conștientizarea faptului că e sfântă.